A parti már jabában folyt, mire Newbury és Veronika megérkezett St. John's Woodba, és kikászálódott a bérkocsiból a Hambury White család hatalmas házának árnyékában. A fagyos ködbe burkolódzó, fényes koronként világított az éget, Veronika lélegzete pedig párafelhőt alkotott a jeges levegőbe. Megfordult és magába itta a látványt. Folyamatos sorba érkeztek és távoztak a hintók és bérkocsik. A hatalmas kő sorhoz vezető kavicsos behajtón kitették utasaikat, akik legpompásabb ruháikba öltözötten özöllöttek felfelé a lépcsőn, hogy azután elnyelje őket a hatalmas bejárat, mint valamiféle ősi kiéhezett fenevad szája. Oda bent a ragyogó a megvilágított ablakok mögött sziluettek csevegtek egymással. A hangok moraja, mint egy semmiségekből, bókokból, vitriolos ékekből és elsuttogott kiszólásokból álló hullámzott kakafónia folyt ki az éjszakába. A nyitott ajtóban lakályok álltak. Üdvözölték a vendégeket, majd elvették a kabarjukat, ahogy azok beléptek, hogy elvegyüljenek a tömegbe. A ház fenséges volt, úgy száz évvel korábban épülhetett. Rendelkezett a györgy korabeli házak nagyszerű arányaival, amelyet Veronika annyira csodált, és ami miatt jelenlegi Kensingtoni szállása mellett is döntött. Magasabb lakszárnyak, méltóság teljes tornác, zömök szögletes alak. Hiányzott belőle az újabb épületek hivalkodása, amelyek mostanában egyre másra tűntek fel Londonba, és ennek Veronika szívből örült. Alig várta, hogy a ház belsejét is megláthassa. Évekkel ezelőtt, amikor szülei bevezették a londoni társaságba, számos nagy városi házat meglátogatott, de Amélia betegségének hírére az elmúlt évet elvonulva töltötték. visszahúzódtak a nagyvilági élettől, így pedig Veronikának nem volt alkalma társaságban forgolódnia. Hálás volt Newberry-nek a lehetőségért, hogy magával hozta ma este. Lehetőséget adva neki arra, hogy az irodába oly gyakran viselt praktikus öltözet helyett valami mást vegyen magára. Sőt, a terepen töltött legutóbbi kalandjai után, amikor is kiégett a jókon mászkált, majd gyárakat látogatott meg a folyó túloldalán, nem igazán érezte kifunomult hölgynek magát. Ma este, ahogy végignézett magán a lakásában álló egész a lakos tükörben, úgy döntött, hogy helyreállítja az egyensúlyt. Newbury-höz fordult, aki mellette átugált. Köszönöm, hogy elhozott. A férfi melegen elmosolyodott. Nagyon szívesen kedvesem! Ő maga elegáns fekete öltönt viselt, ami formális, ugyanakkor előnyös szabású is volt. Nyakában tökéletesen megkötött csokornyakkendő díszelget, fején cilinder egyensúlyozott bizonytalanul. Ő volt a tökéletes úri ember megtestesülése. Most, hogy az utcai lámpák elegendő fényt nyújtottak, tetőtől talpig végig mérte Veronikát. A lány makulátlan, leomló, sárga sejem ruhát viselt. A ruha nyakkivágása meglehetősen mély volt, így láttatni engedte a rózsaszín nyakat és melkast. A ruha felső része a derekára simult, a szoknyák pedig leomolva a földet söpörték menet közben. Az összeállítást egy opálos fényű gyöngy valamint egy pár hozzáillő fülbe való koronázta meg. Veronika haját bonyolult frizurába rendezte. Miss Hobbs, el kell mondanom, milyen csodálatosan fest ma este. Newbury zavarát palástólva felajánlotta a karját, így vágtak neki a házba vezető lépcsősornak. Oda bent Veronika azonnal rájött, hogy az esté a londoni társasági élet fénypontja lehetett aznap este. Bármerre nézett is, ismerős arcokat látott, és minden ismerős mellett tíz olyat, akiket nem ismert fel. A hely zsúfolásig telt nagykövetekkel, politikusokkal és egyéb úri emberekkel, nem beszélve a feleségek és lányok sokaságáról. Veronika és partnere egy pillanatra megálltak az egyik hatalmas terem küszöbén, hogy szemügyre vegyék a helyszínt. Rézautomatákkal nyarogtak az embertömegbe, étellel, itallal megrakott tálcákkal egyensúlyozva elegánsan kerülgették a beszélgetésbe merült csoportokat. Veronika végignézte, hogy az egyik masina átvágott a termen, üveges forgószeme csillogott a gázlámpák visszavert fényében, a melkasában lévő ablakon keresztül pedig látni lehetett a felhúzó mechanizmus által generált kéken szikrázó elektromos áramlatot. Mindazon történetek ellenére, amelyeket aznap hallott a meghibásodott egységről Morgan galériájában, Veronikát lenyűgözték a gépezetek. Különösen az, amilyen természetességgel vegyültek a mulatozók közé. Figyelte, hogy az emberek elvettek egy-egy italt a mellettük elhaladó automaták tálcáiról, és alig hagyták abba a beszélgetést, hogy rácsodálkozzanak a körülöttük keringő, őket kiszolgáló eszközök fantasztikus mi voltára. Legalább tíz automata gondoskodott a vendégekről. Veronika eltűnődött azon, milyen költségbe verhette magát a Hambury White család, hogy idehozatta őket. Aznap reggel látta, mennyibe kerül egyetlen egység, így feltételezte, hogy a masinák kölcsönben voltak itt, és nem tartoztak a háztartáshoz. Az azért már tényleg túlzás lett volna. Veronika Newbery felé hajolva, halkan megszólalt. Hajából enyhe levendula illatárat. Bevallom, kise ideges vagyok ennyi a társaságában. Már úgy értem azután, amit a galériában hallottunk. Nyúgbörű bólintott jelezvén Veronika aggodalmának jogos voltát, de nyilvánvaló volt, hogy játékos kedvében érezte magát. Drága Miss Hobbs, nem az automaták miatt kellene aggódnia. Lehet, hogy a legjobb ruháikat viseli, de biztosíthatom róla, hogy a teremben jelenlévő férfiak többsége sokkal veszélyesebb, mint ezek a masinák bármikor is lehetnek. Elmosolyodott. Jöjjön, tegyünk egy kört a terembe, de legyen résen közben. Ezzel körbe vezette Veronikát a szobába, miközben udvariasan bólingatott a vendégek felé, ahogy elhaladtak mellettük. Newberry szemmel láthatólag jól ismert figura volt a társasági körökbe. Számtalan olyan ember üdvözölte, akit Veronika nem ismert fel. Ősöreg, szákás szakáló urak, makulátlan katonai egyenruhába öltözött férfiak, és olyanok, akik szemmel láthatóak csak nevetséges polyácák voltak. Newbury udvaliasan viselkedett, ám nem hagyta, hogy bevonják a társalgásba. Pontosan azt sugározta, hogy most máshová szólítja a kötelesség, nincs ideje léha fecsegésre. Miután a fél termet körbejárták, éppen megálltak a kandalló előtt egy pillanatra, mikor odalépett hozzájuk az egyik automata. Newbury elvett két pohárpesgőt a felkínált tálcáról, és az egyiket oda nyújtotta Veronikának. Az automata megállt és félrehajtotta a fejét, hogy szemügyre vegye őket. Egy kis ideig ebbe a pózba maradt, kísértetiesen mozdulatlanul. A pillanat elhúzódott. Veronika hallani vért a gépezet belsejébe zümmögő mechanizmusokat, de aztán az automata elfordult, hogy tovább lépjen egy másik vendégcsoporthoz, akire még inkább ráfért némi frissítő. Veronika megborzongva hosszan belekortyolt a pesgőbe. Miután néhány szót váltottak egy doktor Rász nevű, meg nyerőkülem úriemberrel, aki lelkesen dicsérte Veronika ruháját, és régi barátként lapogatta meg Newbury vállát, Veronika és kísérője egy második ajtónát elhagyták a helységet, tovább haladva a hatalmas házon. Végig mentek egy rövid folyosón, amelyet gomolygó cigarettafüst töltött meg. Kikerülték a többi helyiségből kicsorduló tömeget, majd megérkeztek egy dupla ajtó elé, amely mögül csevegés hallatszott ki. Úgy vélem, ezt érdemes lesz megnézni, Miss Hobbs. Newbury vigyorogva belökte az ajtót. Egy hatalmas terem tárult föl előttük. fából készült székek sorával, sarkában pedig egy zongorával, két zsámójal, valamint kottatartókkal, meg a rajtuk elrendezett kottákkal. Számos széket már el is foglalt az érdeklődő közönség, a terem elején azonban még volt néhány üres hely. A vendégek jó része egymással beszélgetett, de néhányan felpillantottak, amikor az újonnan érkezők léptek. Newbery megköszörült a torkát. – Jöjjön, keressünk szabad ülőhelyet! Úgy hallom, az előadás igazi releváció lesz! Veronika mosolyogva hagyta, hogy munkaadója vezesse. Newbery bicentéssel és köszönéssel üdvözölte az összegyűlt közönség tagjait, ahogy végigmentek a széksorok közepén futó folyosón, majd észrevett két üres széket a legelső sorba, és intett Veronikának, hogy foglaljonak helyet. A lány óvatosan a székre, ügyelve arra, hogy a szoknyája ne nagyon gyűrődjön meg alatta. Newbery mellé telepedett, miután elvette egy nyomtatott programot egy közeli asztalról. Gyorsan átfutotta a műsort, majd az ölébe ejtette, és összekulcsolta a kezét. Veronikához fordulva halkan így szólt. Úgy tűnik, elgárral kezdenek. Lehetne rosszabb is. Ismét elvigyolodott. Veronika a fejét csóválta. Nyilvánvaló volt, hogy Newbery jól szórakozik, de amennyire meg tudta ítélni, nem ugyanazért, mint a többi vendég. Úgy tűnt, nem akart elvegyülni a nagyvilági társaságban, legalábbis nem jobban, mint szükséges ítélte. Ehelyett Veronikának az a határozott érzése támadt, hogy Newbery játszadozott velük, nevetett az önteltségükön, és azt ugyan Veronika nem gondolta, hogy fölöttük állónak tartotta volna magát, annyi azonban bizonyos volt, hogy szándékosan távolságtartó maradt. Érdekes volt Newbery személyiségének egy olyan oldalát is meglátnia, amire nem is számított. Veronika hallotta, hogy kinyílik a hátuk mögött az ajtó, mire hirtelen elcsendesült a terem. pillantott a vála fölött, és szinte a lélegzete is elállt a látványtól. Egy ötvenes éveiben járó összes hajú férfi, aki bal lábára enyhén biceget, két automatát vezetett be a terembe. A gépezetek a rájuk jellemző mechanikus darabossággal mozogtak, azonban mindketten elegáns fekete öltöny megnyakkendőt viseltek, egyikük pedig egy hegedűt és vonót tartott kipárnázott kezébe. Veronika figyelte őket, ahogy végigmentek a székek közötti folyosón, és elfoglalták helyüket a sarokban. A hegedűt tartó automata leültak ott a tartó előtti zsámoljra, majd gondosan az ála alá helyezte a hangszert. A másik a zongoránál foglalt helyett. Rézlábai megkocsantak a pedálokon, újai némán feküdtek az elefántson billentyűkre. A férfi, aki velük együtt lépett a terembe, a zongora mellett helyezkedett el. Megállt és mély lélegzetet vett, hogy felkészüljön a feladatra. Körbenézett a szobába, hogy ellenőrizze a közönség készen áll-e, aztán visszafordult az automatákhoz. Egy határozott intéssel jelezte nekik, hogy kezdhetik az előadást. Newbery mosolyogva pillantott Veronikára. A hegedű megmocant, Veronika rendületlen figyelemmel dőlt hátra a székében. Az automata szakértő mozdulatokkal húzta előre és hátra a vonót, Veronika pedig azon kapta magát, hogy visszatartja a lélegzetét, nehogy a levegő kifújásával valahogy megtörje a pillanat varázsát. Behunyta a szemét, és hagyta, hogy a zene átfolyjon rajta. A muzsika mélyen megindító volt, az előadás pedig hihetetlenül pontos. Ekkor azonkora is belépett. A másik automata olyan elképesztő pontossággal időzített, hogy a váltás teljesen zöggenőmentesen történt. A zene szárnyalt. Egyszerre volt magával ragadó és szépséges. Veronika alig tudta elhinni, hogy ezt a tökéletességet két lélektelen eszköz hozza létre, akiket korábbi elgondolása szerint egyszerű fizikai munkára terveztek, nem pedig az ehhez hasonló összetett feladatok végrehajtására. A vendégek kiszolgálása egy dolog volt. Még a léghajó vezetés is. De az, hogy ilyen ügyesen és ikletetten adták elő ezt a darabot, igencsak elgondolkodtatta Veronikát a részmasinák természetét illetően. Korábban feltételezte, hogy az automatákból hiányzott a valódi értelem, hiányzott belőlük az élő meglévő érzés, egyszerű gépezetek voltak csupán, amelyeket lyukkártyákkal programoztak arra, hogy az emberi viselkedést utánozzák nem pedig arra, hogy tudatában legyenek saját létezésüknek, vagy annak, hogy hatással van a magatartásuk másokra. Hangszeres játékuk alapján azonban Veronika kételkedni kezdett ebben a feltételezésben. Mindig is úgy gondolta, hogy a zene több, mint a részek puszta összessége. Nem annyira elszigetelt gyakorlati tudás, mint inkább érzelmi képesség, egy szenvedéllyel és tehetséggel összevegyített művészeti forma. Megdöbbentette az automaták előadásának minősége, de meg is hatotta. Körbe pillantott a szobában, próbálta felmérni a közönség reakcióját. Hozzá hasonlóan a jelenlévők nagy részét szintén lenyűgözte a műsor. Newbury behunta a szemét, mintha elringatta volna a dallam. Veronika hátrafordult a dupla ajtó felé, amelyen keresztül a terembe léptek. Meglepetésére Joseph Chapman álltott a háta mögött összekulcsolt kézzel, és láthatóan kényelmetlenül érezte magát elegáns öltözetében, mintha egyenesen Veronikára nézett volna. A lány pislogott egyet, és elfordult. Próbált az előadásra koncentrálni, de az a különös érzése támadt, mintha Chapman szeme lyukat égetne a tarkójába. Elvörösödött. Visszafordult. Chapman még mindig őt bámulta, arca kifejezéstelen, minden érzelemtől mentes volt. Veronika kezdte kényelmetlenül érezni magát, visszafordult, és könyökével oldalba bökte newbery -t. A férfi meglepetten, kérdő tekintettel fordult felé. Veronika suttogóra fogta a hangját, és hátrafelé mutatott. Chapman! Newbery hátrafordult a székében, és a terem hátsó részét pásztázta tekintetével. Nem járt sikerrel, így egy pillanat elteltével fejcsóváva fordult vissza Veronikahoz. A lány a széke háttámlájára támaszkodott, hogy kiderítse, mi történhetett a gyárossal. A mögötte ülő nő cicegett, és látványosan arré húzódott a székén, hogy nyilvánvalóvá tegye, milyen kellemetlennek tartja Veronika mocorgását. Veronika elkeseredetten süppett vissza a székébe. Newbery békítőleg megfogta a lány kezét. Néhány pillanat múlva az automaták befejezték az első darabot, és mind Newbury, mind Veronika csatlakozott a lelkes tapsolókhoz. Aztán, amikor alkalmasnak tűnt a pillanat, Newbury felállt és felsegítette Veronikát. Amilyen udvariasan csak lehetett, elhagyták a helyüket, és a közönség néma pillantásaitól kísérve kisúrrantak a teremből. Ahogy bezáródott mögöttük az ajtó, Veronika hallotta, hogy újra felcsendül a zene. A folyosón nyüzsögtek az emberek. Newberry közelebb hajolva Veronika fülébe suttogott. Jól érzi magát? Veronika volt. Igen, csak kissé nyugtalan vagyok. A pillantása nem volt valami barátságos. Valahogy olyan baljósnak tűnt, mintha valamiképpen meg akarna fenyegetni. Newberry meg tűnt. Biztos benne, hogy Chapman volt? Veronika bólintott. Teljesen. Newbery kiegyenesedett. Nos, ebben az esetben nézzük meg, hol bújkál most. Karon fogta Veronikát, és visszaindultak a parti lüttető központja felé. Közben pedig elhaladtak egy falka pletykálkodó nő mellett a folyosón. Newbery összerándult, ahogy a hölgyek egy pillanatra elcsendesedtek, és összeesküvő modorba sugdostak egymásnak, ahogy a páros elvonult mellettük. Veronika eltűnődött. Vajon miféle ostoba titkokat osztottak meg egymással Newbery és az ő kárára? A kuncogás szinte azonnal felhangzott, ahogy Newbery és Veronika elért a folyosó túlsó végére. Abban a néhány percben, amíg távol voltak a főteremtől, a parti feldúzzat. Egyre több és több vendég érkezett, míg mások elsodródtak a központi tumultusból a hatalmas ház többi része felé. A teremben forróság volt és nyüzsögtek az emberek. Az automaták türelmesen vártak oldalt, figyelték a tömeget, készen arra, hogy bármikor előrelépjenek és vissítőket kínáljanak a vendégeknek. Newberry nyújtózkodott, hogy ellásson a közelben álló előkelőségek feje fölött. Egy pillanat múlva befejezte a nyaktekergetést, és odasúgta Veronikának. Itt nyoma sincs cseppennek, legalábbis amennyire az ajtóból látom. Tegyünk meg még egy köt, hogy jobban szemügyre vehessük a dolgokat. Veronika bólintott. Igen, jobban érezném magam, hát ha kiderül, hogy nem képzelődtem. Newbery elmosolyodott. Biztos vagyok benne, hogy nem így történt. Nem kell kérdőre vonnunk, de a szemünket rajta kell tartanunk, ha valóban itt van. Jöjjön. Beléptek a terembe. Elvettek két pohárpesgőt az ajtó közelében álló automata tárcájáról, aztán lassan elkezdtek átfurakodni a tömegben, hogy az óramutató járásával megegyező irányba körbejárják a termet. Veronika belekapaszkodott Newbery karjába, ahogy átmanővereztek a vendégek sokaságán és tekintetükkel a gyárost keresték. Rövidesen elértek a főbejárathoz. Mivel itt némileg kisebb volt a tömeg sűrűsége, úgy döntöttek megállnak egy kis időre. Ahogy ott álltak, az ajtónak háttal a termet szemlélve újabb és újabb vendégek érkeztek. Newbery belekortyolt az italába, és a közelben álló csoportosulásokat fürkészte. Talán már elment. Vagy esetleg a terem valamelyik másik részéből figyel minket? Veronika megborzongott a gondolatra. Newbery a homlokát ráncolta. Már éppen válaszolni készült, ám hirtelen megállt, és a terem túlsó végéből hallatszó kiabálás felé fordult. A felharsanó vita nyomán a csend vastag takaróként ereszkedett a sokaságra, elnyomva a felhőtlen csevegést. Nehéz volt kivenni, hogy pontosan miről is szól a hangos szóváltás, de annyi nyilvánvalónak tűnt, hogy egy férfi szidalmakat zúdít egy másikra, aki valamiféleképpen megkárosította őt. És ez még egy dolog, uram, a cége ismertetői szerint ilyen körülmények között teljes kárpótlás biztosítanak. Azonban én még semmiféle kárpótlásban nem részesültem. Gyalázatos egy üzlet az öné, uram, maga pedig egy gyalázatos alak! Newbery kérdő tekintette nézett Veronikára. Az összegyűjtve megtől egyikük sem látott semmit. Az emberek felszisszedtek az alkalomhoz kicsit semmi szóváltás hallatán, aztán a csoportosulás hirtelen ketté vált, ahogy két álcájától megszabadult automata előre lépett, miközben résztalpuk kopogott a márványon. Kezük között egy fekete öltönyös középkorú urat vezettek. Az automaták az úri ember vállába kapaszkodtak, szerítve őt a kijárat felé. A vendég vonaglott, nyilvánvalóan kényelmetlenül érezte magát. A gépek arca mindezen közben merev és mozdulatlan volt, forgó szemeiken pedig megcsillantak a tompafények. Mögöttük Joseph Chapman állt csípőretett kézzel, arcán gúnyos mosolyjal. Newberry pillantott, majd udvariasan bólintott, és elkapta a tekintetét, hogy végignézze, mint vezetik az automatája az épületből a másik férfit. Aztán a vendégek rémülettel vegyes csodálatot sugárzó tekintetének keresztüzében Chapman is elindult felhúzható masinái nyomába, és a főbejáraton keresztül távozott az estéről. A sokaságnak csak egy pillanatba telt, hogy magához térjen. aztán újra elkezdődött a fecsegés, a társasági pletyka pedig gyorsan a botrányra terelődött. Newbery töprengve Veronikára nézett. – Nos, drága Miss Hobbs, Mindenképpen igaza volt Seppman jelenlétét illetően, de úgy tűnik, a probléma csodálatos módon magától megoldódott. Veronika elmosolyodott. Igen, akár ezt is mondhatjuk. De mire véljük mindezt? Nekem úgy tűnik, hogy az automaták porulját fogja valószínűleg tanul lehet az ügyünkben. Newbury bólintott. Igen, jogosnak tűnik a feltételezés. Az a határozott benyomásom támad, hogy ez a szerencsétlen úri ember úgy járhatott, mint Mr. Morgan. Veronika elgondolkodott. Valóban. Ön szerint nem fenyegeti őt az a veszély, hogy hasonló sorsra jut? Nem kellene utána mennünk? Newbery megrázta a fejét. Nem fogadni mernék, hogy nincs veszélyben. Legalábbis ma este biztosan nem. Hosszan a peskőjébe. Még ha a valamiképpen köze is van Morgan halálához. Ez a ma esti jelenet kicsit túlságosan nagy figyelmet kapott ahhoz, hogy bármilyen következménye legyen. Mindenki számára nyilvánvaló lenne a kapcsolat. Az automaták majd elkísérik a fickót a sarokig, ő pedig haragosan és szégyenkezve hazamenekül. Kétségtelen, hogy Chapman megragadja majd a lehetőséget, hogy mindenkinek elhencegjen a diadalával, aki csak meghallgatja. Veronika letette az üres poharát egy tálalóra a háta mögött. Az egyik automata azon ott termett és elvette. – Mindazonáltal érdekes, nem de? Úgy értem, hogy épp a kis színjáték után látott meg minket a teremben, mintha csak Chapman úgy intézte volna, hogy tanulj legyünk ennek a műsornak. Észrevette, hogy kereste utána az ön tekintetét? – Igen, kíváncsi volnék, hogy mibe mesterkedik, Newbury újra a tömeget szemlélte, miközben folytatta. Próbáljuk meg kideríteni Chapman ellen lábasának személyét, mielőtt még véget érne az este. Így aztán holnap reggel meglátogathatjuk. Veronika egyetértően bólított. És most? És most részt kell vennünk egy partin. Newbury elmosolyodott és kinyújtotta a karját. Úgy hiszem épp a terem felénél járunk. Ön pedig drága Miss Hobbs, úgy fest, mint akire ráférne egy újabb vital. Kart karba öltve újra csatlakoztak az összegyújt tömegekhez, hogy újabb pesgő után nézzenek. Ám miközben megpróbálták élvezni az estét további részét, szemüket most már az autóba tartották. Júberi tompa hagyjal és kiszáradt szája lébredt. Arcát a párnájába temetve megfordult. Aztán, mintha egy csillogó víztócsából merülne elő, hirtelen feltűnt neki a saját fején kívüli világ. Valaki kitartóan kopogtatott a hálószoba ajtaján. Visszafordult a hátára és kinyitotta a szemét. Oda kint sötét volt, az ablakon keresztül nem szűrődött be fény, és nem is aludt eleget ahhoz, hogy az előző este elfogyasztott alkohol teljesen kitisztuljon a fejéből. Tehát mikor a hajnal lehetett. Felült, kezét végig futtatta a haján. Morris. oda bent van! A kopogás folytatódott. Newbury a homlokát ráncolta. Igen, Mrs. Bradshaw, ébren vagyok! Az ajtó túloldaláról megkönnyebbül sóhaj hallatszott. Nagyszerű uram, Sir Charles van itt, és önt kívánja látni. Megkértem, hogy várjon a nappaliba. Megmondhatom neki, hogy hamarosan fogadja? Szemlátomás sürgősüzsről van szó. Newbury hüvelyk és mutató közé csippentette ornyergét. A fél homályba zsebórája után tapogatózott majd megtalálta az éjeli szekrényen. Feszült emberett a számlapra, és megpróbálta kiböngészni a mutatókat. Év csak öt óra múlt. Biztosan halaszthatatlan a dolog, ha Charles ilyenkor jött el hozzá. Igen, mondja meg neki, Mrs. Bradshaw, hogy azonnal lent leszek. Mrs. Bradshaw léptei eltávolodtak az ajtótól, Newberry pedig szemét dörzsölgetve visszasüllyedt a párnák közé. Aztán sóhajtva kibújt a meleg gyapjú és a hidegtől reszketve megállt az öltöző asztal előtt. Néhányat pisztlantott, mielőtt a szeme hozzászokott volna a félhomályhoz, aztán megkereste a köntösét, a vállára kanyarintotta, jobb lábát pedig beledugta az ágy alatt tartott papucsába. Egy pillanat múlva már ő is követte Mrs. Bradshaw-t, hunyorogva a gázlámpák fényétől, ahogy lefelé tartott, hogy barátjával találkozzon. Bainbridge idegesen járkált fel a lákandaló előtt, amely ezen a hajnali órán hideg és élettelen volt, csupán némi kihűlt hamu hevert benne. A kezében brandit tartott, de úgy tűnt még bele se kóstolt. Amikor Newbury a szobába lépett, felpillantott. Bajsza felborzolódott régi barátja láttán, aki még mindig pizsamába volt, és enyhe másnaposságtól szenvedett. Newbury végigmérte a másik férfit. Újabb gyilkosság történt, Váltseppelben. bainbridge Bridget szemmel láthatólag megdöbbentette ez az apró következtetés. De hogyan? Newbury elmosődött. Mi másért állna itt ilyen korai órán csász? Vállat vont. A cipője még tiszta, és úgy tűnik sietve öltözködött. A nyak kendője ferde, a pedig rosszjukba dugta. Bainbridge az ő vére nézett, és lemondóan megrázta a fejét. Úgy vélem csak nemrég értesülhetett az esetről, és azért jött, hogy a helyszíre menet engem is felvegyem. Bainbridge pólintott. Pontosan, úgy ahogy mondja. Úgyhogy menjen is, öltözön, és tegye szalonképessé magát, ember! Már elküldtem egy kocsit, Miss Hobbsért! Várakozóan rátámaszkodott a kandalló párkányára, és közben belekortyolt a brandibe. Newbury bolintott, elmosolyodott, aztán újra eltűnt a helyiségből. Néhány perccel később a két férfi búcsút intett Newberry Chelsea-beli otthonának, és beült a kocsiba, amelyet Bainbridge az út mellett hagyott. A közmotor hangosan fröcsögni kezdett, ahogy a kocsis bekapcsolta a szerkezetet, a jármű pedig neki lódult a hideg-sötét hajnalban. Newbery, akinek a feje még mindig kicsi nehéz volt az alkoholtól és a talvás hiánytól, hátradőlt az ülésen. Sietve öltözködött, arca és nyaka pedig még mindig borostás volt, de többé-kevésbé sikerült magát szalonképessé tennie. Felnézett, amikor Brainbridge megkocogtatta az ablakot bótja végével. Nem tudom, mennyi ideig bírom még elviselni ezt a föltelmes időt, Newberry. Kipillantott a füstös Ködös utcára, ahogy száguldottak. Ez az átkozott köt csak megnehezíti a rendőrök munkáját. A városba munkálkodó bűnöző elemek nagyszerűen el tudnak benne rejtőzni a nap bármely órájában. Bainbridge kimerültnek tűnt. Newberry bólintott, de nem szólt semmi. A tovasúhanó épületek formáját figyelte, amelyeket elrejtett a pókhálószerűköd, ami, mintha lekerekítette volna a sarkokat. Így a kocsin kívüli világ valahogyan anyagtalannak, másviláginak tűnt tőle. Jó, van, Morris, szokatlanul csendesnek tűnik. Newbury elmosõödött. Minden rendben, Charles. Tegnap a Hambury White család estéjén vettem részt. A tartok, egészen rossz hatással voltam Miss Hopesra. A nagy mulatozásban a kelleténél kicsit több pesgőt fogyasztottunk. Bembridge kedélyesen Hahaha, <gül> akkor inkább értemesebb emberekre tartogatom az együttérzésemet. Ezek szerint jól szórakoztak. Newbury elfintorodott. Bizonyos mértékig. Rendkívül érdekes volt azonban az a jelenet, ami egy bizonyos, Eislingtoni illetőségű Mr. Musgrave és a Chapman és Willers légi közlekedési társaság tulajdonosa Joseph Chapman között zajlott le. Hogyhogy? Hogy? Úgy tűnik, hogy Chapman eladott Masgrave-nek egy automata mesinát. Ez később meghibásodhatott és megölt a tulajdonos legjobb kopóját. Az a társasági plegyka járja, hogy Musgrave megpróbált kártélítést kicsikarni a társaságtól, Ám mivel nem kapott kielégítő választ, megragadta az alkalmat, hogy a partin mindenki szeme láttára essen neki Chapmannek. Bainbridge erőlehajolt és a botjára támaszkodott. És mi történt? Ha, az igazat megvalva nem sok minden. Chapman két automatával kikísértette Mouse aztán maga is távozott a partiról. Egész este nem láttuk többet. Milyen különös? Gondolja, hogy ennek köze van az ügyéhez? Newbury bólintott. A mi ügyünkhöz Charles. Megfeledkezett Christopher Morganről. Úgy tűnik, hogy ugyanaz a helyzet illik Morganra is, ha bár az ő esetében szörnyűbb véget ért a dolog. Neki is volt egy meghibásodott automatája a galériában, és sikerült elérnie, hogy Chapman kártalanítsa. Amikor azonban hallotta a Lady Armitage katasztrófájáról, levélbe megkeresett, hogy találkozzunk szándékában állt megosztani velem a kellemetlen tapasztalatait az eszközről, a többi pedig már maga előtt is ismeretes. Meghalt és váltsipelben kötött ki. Bembridge ökölbeszorította a kezét, majd újra kinyitotta. Tehát úgy tűnik, hogy mennek köze van Morgan halálához, és lehetséges, hogy ő áll a léghajó lezuhanása mögött is. És mi van Buzzgravevel? Ön szerint veszélyben van? Hát éppen ez az. Nem hinném, hogy veszélybe lenne, legalábbis Chapman tegnap esti előadása után biztosan nem. Ha Musgrave holtan kerül elő, azzal okunk lenne azonnal bevinni Chapman-t. Ha bűnös Morgan meggyilkolásába, nem hinném, hogy ilyen gondatlan lenne. Bainbridge egy pillanatig próbálta megemészteni a hallottakat. De mi van a többi gyilkossággal? Nem ugyanazt a mintát követik, mint a Morgané? Maga szerint Morgan gyilkosa megpróbálta a már meglévő gyilkosság sorozatot felhasználni, hogy fedezze a saját bűnét. Erre próbálok rájönni. Jelenleg nagyon keveset tudunk felhozni Chapman ellen, és ha túl hamar lépünk, azzal megriasszuk és visszavonulót fúj. Szilárd vádat kell felépítenünk ellene, ha már valóban ő a felelős Morgan haláláért. Míg az mindenképpen világosá vált, hogy az irányító automata meghibásodása okozhatta a Lady Armitage lezuhanását, az igazság az, hogy egyelőre nem tudjuk Morgan halálát perdöntő bizonyítékkal Chapmanhez kötni. Mindez idő és türelem kérdése. Newbury megmocantültébe is megigazította a gallérját. Azzal kapcsolatban pedig még mindig vannak kétségeim, hogy a többi gyilkossággal összefüggésbe hozható-e? Talán öbbet megtudhatunk majd azon a tett helyen, ahová tartunk. Egyébként kiterítettek már valamit az emberei a kék porról, amit Morgan Hall testén találtunk? Bainbridge megázta a fejét. Még nem, eddig még magát a port sem tudták azonosítani, nemhogy a gyártót, de tisztában vannak az ügy fontosságával. Néhányuk úgy gondolja, kínából származhat. Jó. Abban a percben tájékoztasson, amint megtud valamit. Mindkét férfi elcsendesedett, az ablakon át az álmos fárost bámolták, és mindketten azt kívánták, bárcsak otthon lehetnének az ágyukban, ahelyett, hogy a reggeli ködbe suhannak vádseppel, és egy újabb szomorú halál esett felé. Néhány perc múlva Bainbridge felnézett, és elkapta Newbury tekintetét. Ó, oh, egyébként a tegnapi postával újra meghívás érkezett Miss Felicity Johnson-tól, egy kis összejövetelre, amelyet keddestére szervez. Magát is meghívta ugyanerre? Newberry próbált komoly arcot vágni, ahogy barátjára nézett. Nem. A két férfi egymásra merett a két szemben lévő ülésről. Bainbridge volt az első, aki feladta. Elkapta a pillantását, hogy megfékezze kitörni készülő kuncogását. Mire elérték Vácsipe a szélét, mindketten dőltek a nevetéstől a bérkocsi hátuljában, és megkönnyebbültek, hogy a nevetség tárgya elterelte a figyelmüket életük komolyabb elemeiről, és arról a tudatról, hogy a halál és rémület újabb helyszíne felé tartottak a város egyik szegényebb részébe. A bérkocsi csikorgó fékekkel és köpködő motorral félrehúzódott az út szélére egy másik várakozó jármű mellé. Bainbridge volt az első, aki kiugrott a ködös reggelbe, és a macska köves járdán odalépett a másik kocsihoz. Hangosan bekopogott, majd felrántotta az ajtót, és beszállt a fülkébe. Egy pillanattal később, ahogy Newbury a kalapját igazgatta a járda mellett, látta Veronikát kiszállni a másik járműből, szorosan a nyomáva pedig a főfelügyelő bukkant elő. Veronika odaért mellé. – Jó reggelt, uram, hogy van? – Newbery felvonta a szemöldökét. – Pompázsam, és önkedves, Miss Hobbs? – Tökéletesen jól. Köszönöm, Sir Morris. Veronika ragyogó mosolyt villantott föl. Newbury elvigyorodott. A lányon egyáltalán nem látszott, hogy a tegnap esti alkoholfogyasztás bármilyen módon hatásra lett volna rá. Bainbridge három olajlámpával a kezébe közelített hozzájuk. Bottyát gondosan balhóna alá fogta. Kiosztotta a lámpákat, aztán elkezdett babrálni a csavarral a saját lámpáján, míg nem a fény meleg glóriát nem árasztott belőle. A fény különös, elmosódott ragyogással visszaverődött a ködbe, mintha nem is lámpát, hanem egy valóságos tűzgömböt tartana a kezében. A többiek felé fordult. Rendben. Csavarják fel önök is a lángot, hogy menet közbe szemmel tudjuk tartani egymást. Olyan sűrű ez a nyavajás köd ma reggel, hogy még lemarad valaki, ha nem maradunk szorosan együtt. Veronikáról Newberyre nézett, majd vissza. Nem lenne jó, ha bármelyiküket elhagynánk kint a ködbe. Nem tudjuk, mi más kószál még errefelé. Bainbridge arca acélos és eltökét volt. Az egyik kocsit elküldtem, míg a másik itt vár minket. Elmegyünk a gyilkosság helyszínére, megnézzük, van -e valami újdonság, ami feltűnhet, aztán visszatérünk, amilyen gyorsan csak lehet. Nincs értelme sokáig ott időzni, amikor egy pár ember még egyébként is őrzi a holttestet. Előhúzta botját a hóna alól. Jöjjenek, az egyikük majd mutatja az utat. Ezzel Bainbridge elindult a járda szegély mentén, hogy a vakítóködbe megpróbálja tartani az irányt. Egy pillanat múlva egy egyenruhás járó csatlakozott hozzá, aki idáig a kocsi másik oldalán várakozott. Newbury és Veronika lámpájukat feltartva követték őket a homályban. Csupán néhány perc telt el, aztán Bainbridge lámpája megállt, majd Newbury és Veronika is megérkeztek mellé. A helyszín kibontakozott a ködből. Három épület találkozása és egy bolti sikátor némi barikádot képezett a sűrűs mog ellen. A köd ugyan még így is sárga füstgomolyokban ülte meg az utcát, de a három lámpa fénye, valamint az amelyet a helyszínen örködő egyenruhás rendőr tartott, már elég világosságot adott ahhoz, hogy Newbury felmérhesse a helyszín legfontosabb elemeit. Egy-két méternyire törük egy holtest feküdt a macska kövön. A ködből származó pára nedvesen csillogott a bőrén, viaszos arcszíne pedig arra mutatott, hogy egy ideje már itt heverhetett mielőtt megtalálták. Newberry feltételezte, hogy a reggeli látási körülmények közepette nem is lehetett mást várni. A hulla nyakát nagy erővel kicsavarták, feje természetellenes szögben feküdt. Nyilvánvaló volt, hogy a nyakát eltörték, mielőtt a test a földre került volna. Maga az áldozat tagadhatatlanul kódus volt. Harminc év körüli satnya és hosszú csimbókus haja volt. Bainbridge odébb lépett, hogy beszéljen a másik rendőrrel, aki a holttestől néhány méterre állt hátát a falnak vetve, és szemmel láthatóan ideges volt és fázott. Newberry elcsípett néhány morzsát a beszélgetésből. Bainbridge a halál körülményeiről kérdezte a rendőrt, arról, hogy kiriasztotta a rendőrséget, kiérkezett először a helyszínre. Alapos kihallgatás volt ez, és bár további információk nem derültek ki belőle, azt azonban elérte, hogy nem kellett feltételezésekbe bocsátkozniük a holttest megtekintése előtt. A két rendőr nem említette Bainbridge-nek a világító rendőrt, és úgy tűnt, nincsenek megbízható tanuk, akiket kihallgathatnának. Newbury megvárta, hogy Bainbridge visszatérjen a macska kövön kopogó botja kíséretébe. – Vetnék egy pillantást a holtestre, ha nem bánja, csász. – Természetesen. Végül is ezért van itt, nem de? Newberry érezte barátja feszültségét. Veronika előre lépett. – Én mibe segíthetek, ször Ha bírja a gyomra, átnézheti az áldozat zsebeit, míg én megvizsgálom a sérüléseket. Természetesen. Veronika megkerült a holtestet, féltérre ereszkedett, majd nekiállt, hogy átkutassa a halott zsebeit, és megkeresse a tárcáját a több rétegnyi piszkos gyapjú alatt. Newberry a holtest fölé hajolt. Meglazította a férfi gallériát, majd megvizsgálta a nyak körüli lárgyészeket. A bőr csúnyán megzúzódott. Megfogta a férfi állát, és egyik oldalról a másikra fordította. Aztán magába motyogva megfogta a férfi balkezét, hogy a körmeit is megvizsgálja. A kéz koszos volt, de nyilvánvalónak tűnt, hogy az áldozat küzdött. Az új percei véresek voltak, a körme alatt pedig ott maradt valami, miután a verekedés közben megkarmolta a támadóját. Ekkorra Veronika megtalálta a férfi tárcáját, és félrehúzódott, hogy szemügyre vegye a tartalmát. Newbury bainbridge pillantott, aki türelmetlenül hajolt fölé, lámpája Newbury feje fölött himbálódzott. – Talált valamit? Igen, csak adjon egy percet, hogy megerősíthessem a gyanúmat. Newbury a férfi élettelen kezét annak melkasára helyezte, aztán beletúlt a zsebébe, hogy megkeresse a tolkését. Eini? Tartsa meg ezt a lámpát nekem, Csász. Közelebb intette a barátját. Újra megfogta a halott kezét, kihajtotta a tolkést, aztán a hegyét végighúzta a köröm alatt. Ezután a kezet visszafektette a test mellé, a pengét pedig a fény felé emelte, hogy megvizsgálja a kikotott bizonyítékokat. Áh! Ah, pont ahogy gondoltam. Mégis mi az már ember? Bainbridge a homlokát ráncolta, mivel nem értette pontosan, mit is talált Newbury. Newbery felemelkedett. Irányítsa ide a fényt, és nézze meg a fickó nyakát. Úgy vélem rendkívül érdekesnek fogja találni, amit a gége főnél lát. Bainbridge a test mellé helyezte a botját, és közelebb hajolt. Ahol? Az Ádám csutkájánál. áll. Bainbridge egy pillanatig a holtestet szemlélte. Aztán egy szó nélkül felegyenesedett Newbery mellett. Kékpor. Pontosan. Rákenődött a gallérra. Megtapadta bőről lévő zúzódásokban, ahol a támadó nyakon ragadta a férfit. Kinyitotta a tolkését, miközben visszadta bainbridge a lámpát. És itt, a köröm alatt is, megkarmolta a gyilkos kezét, ahogy megpróbált kiszabadulni. Valószínűleg ezért kellett a tettesnek végül eltörnie a nyakát, mert túlságosan is ellenállt. Nos, felteszem, ez azt jelenti, hogy újra a testetlen támadó csapott le. Newbery bólintott. Valóban, de ezúttal a profil teljesen ugyanúgy, mint a Morgan előtti esetekben. Ez a fickó a kezéből és ruháiból ítélve nyilvánvalóan koldus volt. Veronika talált valamit? Veronika kezében az áldozat tárcájával odalépett hozzájuk. Csak néhány pénzérmét, semmi érdekeset. Azonban az biztos, hogy nem rablás történt bridge megrázta a fejét. Akkor tehát megvan a kapcsolat Morgenna és ezen keresztül Chapmannal is. A kékpor, legyen az bármi is, elég járulkodójá. Newberry eltöprengett, majd visszafordult a holtesthez. Talán. Az biztos, hogy a korábbi áldozatoknál nem vettük észre a kékport, de attól tartok van egy komoly probléma a kapcsolatos elméletben. A merességből és a bőr színéből ítélve ez az ember már legalább nyolc órája halott. Chapman nem tehette. Miért nem? Veronika csípőre tette a kezét, mert ott volt velünk a partin. Egy pillanatra elhallgatott és megcsóválta a fejét. Nagyon okos. Newbery elégedetten sóhajtott. Valóban nagyon okos. Töprengdünk azon, vajon miért akarta a Chapman, hogy lássák? Azt hiszem, most megvan a válasz. Játszadozik velünk. Azt akarja, hogy számon kérjük. Tudja, hogy támadhatatlan alibia van erre az estére, és kétségtelenül Morgan halálára is. És bár jó van arra azt hinni, hogy a léghajó katasztrófája egy automata meghibásodása miatt következhetett be, számtalan jogos kéte is felmerülhet. A roncsból származó bizonyíték nélkül nem tudjuk igazolni az elméletünket. Newbury végig simítette a borostáját, és megigazította a gallériát. Veronika megremegett a hidegben. Akkor hát csapdát állítunk neki? Kérdezte Bainbridge gonterhelten, és csalódottam. Nem vagyok benne biztos, hogy olyan egyszerű lenne. Newbury pislogott, és észrevette, hogy Veronika lámpájába elkezdte bevenni magát a nedvesség. Jöjjenek, visszafelé is beszélgethetünk. Menjünk ebből a nyírkos ködből, keressünk valami meleg helyet, ahol megreggelizhetünk. Bainbridge egyetértett, Így gyorsan váltott néhány szót a két rendőrrel, aztán újra csatlakozott Newburyhez és Veronikához, majd együtt visszaindultak a kocsihoz. A köd még mindig sűrű és émeítő volt. A sikátor védelméből kilépve hamarosan újra belepte őket. Azonban a járda szegély vonalát követve könnyedén visszataláltak a várakozó kocsihoz. A lámpáig billegtek a néma sötétben. A kocsis összehúzta magát a bakon a hideg miatt, a motor zajosan járt, a szerkezet tetején lévő csövekből pedig gőzpöfékelt a hideg levegőbe. A kocsis felpillantott, mikor meghallotta a jöttüket, és kétségtelenül hálás volt, miért újra útnak indulhat. Newburyért elsőnek a kocsi ajtajához, Kinyitotta, hogy Bainbridge és Veronika beszállhassanak. Mindketten eloltották a lámpájukat, mielőtt felléptek volna a lépcsőre. Newbury pedig magasra tartotta a sajátját, hogy a többiek lássanak. Aztán, ahogy ő maga is készült volna bemászni, Bainbridge mérgelődve csapott a térdére. A fenébe! Biztos a holtest mellett hagytam a botomat! Várjon, Newbury, visszaszaladok érte! Newbury feltartotta a kezét, hogy megállítsa idős barátját. Ne aggódjon, Charles! Maga itt marad, én pedig vissza sietek és elhozom magának. Csak egy perc lesz az egész. Ezzel megfordult, és a lámpát magasra elindult vissza a járda szegély mentén. Még hallotta, ahogy becsukódik mögötte a kocsi ajtaja. Egy pillanat múlva Newbery teljesen elnyelte a nyírkos köt. A gőzmotor hangja tompa üttetésé halkult, ahogy a dugattyú fáradhatatlanul mozogtak tovább, és forgatták a hatalmas mechanikus szerkezetet. Newbury remélte, hogy nem fogja megijeszteni a két egyenruhást a helyszínen. Egy pillanattal később kiemelkedett a ködből a sikátor bejáratánál. Ami elébe tárult, az az egyik legborzalmasabb látvány volt, amivel élete során szembesülnie kellett. Három szörnyetek, csak ezzel a szóval tudta őket leírni, éppen a két járőröd belezte, akinek a holteste a földön hevert, összetört arcukra vércsapódott, kifolyva köréjük a macska kövezetre is. A meleg bensőségekből gőz szállt fel, ahogy a rémségek előhúzták a beleket az áldozatok hasából, és válogatás nélkül mohon tömték őket a szájukba. A szörnyetegek úgy néztek ki, mintha valaha emberek lettek volna, de most arra szemmel láthatólag az emberiség minden érzése kiveszett belőlük. A húsuk hosszú csíkokban hámlott, a hajuk a vállukra hullott, ruháik szakadozottan és mocskosan lógtak meggyötört testükön. A vírus jól végezte a dolgát. Ezek a szörnyetegek pedig mostanra nem voltak többek, mint a pestis halott hordozói, akik semmi másra nem képesek, csak a gyilkolásra és áldozataik felzabálására. Félig rohadt hullák bűze árad belőlük, és ez a vér és széklet bűzével összekeveredő, iszonytató szag öklendezésre késztette Nyúberit. Nagy nehezen leküzdött a hányinge, nem akarván felhívni magára a figyelmet. A három répség belemerült a táplálkozásba. Ő pedig nem akartok ott adni nekik, hogy háromra növeljék az napi áldozataik számát. Óvatosan egyik oldalról a másikra pillantott. A területet teljes egészében sűrű köd vette körül, neki pedig fogalma sem volt arról, hogy lappangak e további szörnyetegek a homályba. Csak egy pár méterre volt a meggyilkolt holttestétől, és látta a Bainbridge botját, amely ott hevert a hulla mellett feltételezte, hogy a békétlenek azért nem foglalkoztak azzal a testtel, mert több órás volt már, és mivel két friss áldozatot sikerült becserkészni nem volt szüksége arra, hogy annak hullafoltos húsából legyenek. Newberry óvatosan előreosom. Próbált a lehető legkevesebb zaj csapni. Szeretett volna a lehető leggyorsabban elszabadulni innen, és míg Bainbridge botja miatt különösebben nem fájt volna a szíve, tudta, hogy remek célszelszám lenne, ha sarokba szorítanák. A két rendőr holtestéből táplálkozó szörnyetegek zaja mellett semmit sem hallott. Igyekezett elnyomni a félelmet, amely felfelé kúszott a gerincén. Muszáj volt tiszta fejjel gondolkodnia. Lassan kinyújtotta a kezét, és még mindig szemmel tartotta a békétlenek hátát. Újjahegyével a bot után tapogatódzott. Először nem talált semmit, csak hideg, síkos macska követ, de tovább tapogatódzott a földön, míg végül újai rázárultak a kemény fabotra. Lassan felemelkedett, magával húzta a botot is. Igyekezett küzdeni az ellen, hogy az adrenalin futásra késztesse. Még erősebben markolta a lámpát, aztán lassan elfordult a rémálomba illő jelenettől. Mire azonnal egy újabb szörnyeteggel találta magát szemközt. Newberry hátra tántorodott, de már túl késő volt. A lény, amelynek savanyú lehelletét az arcán érezte, előre és fogait a bal vállába mélyeztette. Newbury felkiáltott kinyába, ahogy a szörnyetek fogai áthatoltak a ruháján és belemélyedtek a húsába, minek nyomán kiserkedt a vére. Kezével fogást keresett Newbury felsőtestén, karmaival belevágta a húsába, úgy szaggatta a kabátját, mintha csak papír lett volna. Newbury minden erejével kirúgott, próbált megtámaszkodni a rémségen, és csizmás lábával megpróbálta hátralöpni. a hátra A szörnyeteget egy pillanatra hagyta magát eltántorítani. Belengedte áldozat a vállát medvecsapdaszerű állkapcsával, aztán vészjósló fekete vicsorral újra neki támadt. Newberry válla sajgott a mélyen harapott sebtől, de olyan gyorsan reagált, ahogy csak bírt. A bot kerek bronzfogójával lecsapott a lény halántékára. A rémség az ütés erejétől oldalra támtorodott, szemőrege körül pedig a csontok összezúzódtak. Newbery megpróbált hátra pillantani, hogy megbizonyosodjon arról, a másik három rémség még mindig az evéssel van -e elfoglalva, és időközben nem keztéke el őt kerülgetni. Valóban nem, de az előtte álló monstrum a pillanat tölt rész alatt újra felpattant, és Newbery azon kapta magát, hogy igyekszik kikerülni az éles karmok útjából. A vállal lüktetett és érezte, hogy a meleg vér eláztatja az ingét. Újra megütötte a rémséget a bottal. Ezúttal sikerült kivernie néhány fogat, amelyek koppanva értek földet a macska köveken, de ennek mintha semmiféle hatása nem lett volna a szörnyetegre. Vérere szemével őt bámulta, miközben egymást kerülgették. Newbury próbált nem hanyatesni a holtestben, amely mögötte hevert a földön. A rémség újra elrugaszkodott, ezúttal álkapcsával Newbury torkát célozta meg, úgy akarta ártalmatlanná tenni a férfit, hogy fogával kitépi a léccsövét és nyakivénáját. Newberry tanástalanságában eldobta a lámpát, hátra vetette magát, a halott kódus teste pedig felfogta az esést. Aztán gyorsan oldalra fordult, majd amilyen sebesen csak tudott talpra állt, miközben maga előtt a Bainbridge botját. A szemes arkából látta, hogy a másik három némség még mindig a csendőrök maradványaival foglalatoskodott. Tudta azonban, hogy nem sok idő kell hozzá, hogy az új préda felé forduljon a figyelmük. Muszáj lesz megszabadulnia attól, amelyik előtt áll, vagy maga is úgy végezheti, mint a rendőrök. Nyúberi körözött, miközben a szemét az előtte lévő békétlenen tartotta. Az, ahol test fölé görnyedve várt, leste az alkalmat az újabb támadásra. Vérszivágott arca mindkét oldalán, ahol Nyúberi fejbe várta, és most, hogy jobb a tudta venni, észrevette, hogy a nyakából egy levélkés állt ki. Nyilvánvalóan nem ez volt az első alkalom, hogy valakit váratlan ússalokba szorított. Newberry felkészült, lábát szilárdan megvetette a macska köveken Sikerült újra felkapni az olajlámpát az előbbi rövid hempergőzés után, és miután rájött, hogy sem erőben, sem kitartásban nem veheti fel a versenyt ezzel a lénnyel, úgy döntött valami mással próbálkozik. A szörnyeteg előre lendült, ugrás közben elnyúlt a teste, mint valamiféle emberszerű párducnak. Vicsorgott és a karmait megeresztette. Newbury vadósú hintott egyet a lámpával. Szerencsére éppen elért a rémség válláink, aminek eredményeképp forró olaj fröccsent a szörny hajára és arcára. Hirtelen súrógó hang hallatszott, és a rém egyszerre lángokban állt. Rothadó húsán és loncsös haján szétterjedt a tűz, ami úgy csapott fel a lámpából, mint valamiféle folyékony fény. Másodperceken belül a szörnyeteg egész teste is vállal lángolt, ő maga pedig vakon botorkálta, ahogy a szeme elpárolgott a tűzben. Newbury megragadta a menekülésre kínálkozó alkalmat, elvágtatott a lángoló szörnyeteg mellett bele a mindent elborító ködbe. Égett a válla a harapás helyén, és egész jobb oldala sajgott, ahol a karmok beleváltak a testébe. Nagy levegőt vett és küzdve a kavargó sötétség ellen, ami az eszméletlenség felé szippantotta volna, elindult vissza a kocsi felé.